Насто кужда корчма, чи як кажуть, бара мусово співають. Наружні приружні голоси. Не йде, не йде до бара не так, аби напити ще, але аби ще виспівати. Інакше ми його нудити всередині нудити і нудити, аж дістане ту, ту чорну манколію, ж на неї милий Боже не поможе. Бо на то пігулків в аптеках ще не відумали. А дід, трапляє сі чесно часу, що якийсь наш чоловік возьме та й повісець. А то є такий, що не ходив до бари, чи не любив, чи жона, може, не пускала. А як був би пішов і вишпівав з себе то тобі дуже що в всередині їла, то би го перейшло і не мусив би ще вішити. Я в особисто не дуже ще до співу хапаю, Бо вже застарий, якось не пасує. Але се в барі посидіти та й послухати, Як нарід наружну нуту, чи то веселиться, чи зганяє манколію. Ще цікавить мене послухати – як то то штудерно хтось то ті шпіванке повидумував? Як я ще тверезий, то не дуже до того прикладаю уваги. Але як се дві, три або поміщаю з пивом, о, то беру на тверезо кожне слово. Чи воно гудиться, чи нема там чогось помилкового? То, де виразно видко, кількох у нас співають, жіно невідповідне, або пусте, або неправдиве, що вартує написати до свободи спростоване. Якось недавно сиджу собі в барі і слухай, як якісь дивізійники співають ту гуцулку Ксенію. Найперше спростовані, вже кільком не бував на гуцулах, але не здибав дівки, аби ще називала Ксень. Ветко прийшла з долів та й угуцулила сі, як тот мороз, що Михайло. Далі співали жалісливо, що якийсь гуцул дуже ту, ту дівку любив скрито і ходив до неї з тримбітою. Таке, аби парубок брав тримбіто, як йде до дівки, я ще не чував. Може, супів. Може, дрембу, може, гармонійку, то би було в сам раз. Але аби є одну рукою тримав гівку, а другою трембіту, то аби який хлоп, но ну, не дасть радий конець. А дід, у нас на єднім концерті викликали правдивого гуцула аж Чикаго. Тот, хто не міг втихати тримати на сцені трембіти а не було на що сперти то де мусило вийти на сцену аж дві пластунчі і то ту трембіту гуцолове потримати бо інакше би не затрубив та як то то гранє проскриту любов на трембіть трембітали в нас на вивці чи на барани Но. чи то Звістували, що хтось або умер, або ще ужинив. Але трубити на ціле село про любов, то таке не було. Де то та секреція? В пісні каже, що Гуцул прищігавші, що тото -то він лише є єдний трубит, а зараз на другій з вродчі стоїть, що Гуцул другу любить скрити. Но... І ніч батяр Ксеній не каже, «Жи йде до неї на остатну ніч, і трубит лише їй дні, розкаже, який має великий жаль. Найперше поставлю питання, де то та остатна ніч відбувала? Ну, в хаті – ні, бо трембіта би не влізла ще через вікно. На оборожі – теж ні, бо би трембіта виставала і було би витку. В сагі – теж ні». Бо якби заграв, цяле село аби збігло, аби ще подивити на вар'ята. На остатку, хто до кого мав мати жель? Він до неї пся його мать, чи вона до нього? Віслухав я то той шпіванку та то й гадаю. нащо було укладати, та й на що таку неморальну річ виспівувати на ця